Kapitel 7 I Belsasars, Babylons konges første år, så Daniel en drøm og synre i sitt hode mens han lå på sin seng. På det tidspunktet skrev han ned drømmen. Han ga en fullständig beretning om det hele. Daniel tok til ordet og sa, «Det hente seg at jeg så i mine syner om natten og se himmelenes fire vinner rørte opp det store havet.» O fyra väldigt dyr kom uppe havet, vart av dem annorledes än de andre. Det första var lik den löve och det hade örnvingar. Jag fortsatt att se in till dess vingar blev revet av och det blev lyftet upp fra jorden och blev rejst upp på två fötter liksom ett människa och det blev givet ett människohjärte. Och se ett annat djur, det andre, Det liknade en björn. Och det blev rejst upp på den ena sidan og det var tre ribben i dets munn mellom dets tenner, og de sa dette till det, «Stå opp! Et mye kött. Etter dette så jag videre och se et annet dyr, ett som var likt en leopard, men det hade fire vinger som en flygende skapningsvinger på ryggen, og dyret hade fire hoder, og herredømme ble gitt det. Etter dette fortsatte jeg å se synne om natten og se ett fjärde dyr fryktelig och förfärligt og, og uset vanlig starkt och det hade store tänder av järn det åt och knuste och det som var igen trodde det ned med sina fötter och det var annorledes än alle de dyren som var förde och det de hade 10 horn jag fortsatte att betrakta hornene och se ett avant horn ett litet et, kom upp mitt i bland dem och tre av de första hornene blev rycket opp framför det O se, det var øyne som et menneskes øyne på dette hornet, og det var en munn som talte store ord. Jeg fortsatt å se in inntil troner ble satt fram og den gamle av dager satte sig. Hans gleding var vit som snø, og håret på hans hode var som ren ull. Hans trone var flammer av hill, hjulene på den var en brennende hill. Det var en strøm av hill som fløt frem og gikk ut foran ham. Det var tusen tusener som stadigt tjente han, og 10 tusen ganger 10 000 som stadig stod like framfor han. Retten ble satt, og bøker ble åpnet. Jeg fortsatte på det tidspunktet å se på grunn av lyden av de store ord som horene talte. Jeg fortsatte å se inntil dyret ble drept, og dets kropp ble tilintet gjort, og det ble overgitt til en brennende Men hva resten av dyrene angår, så ble deres herredømme tatt bort og det ble gitt dem en av livet for en tid och en tidsperiode. Jeg fortsatte å se i synene og natten, og se, med himmelenes skyer kom det nå en som var like en menneskesønn. Han fikk tre fram for den gamle av dager, og de førte han fram for han Og det ble gitt ham herredømme og verdighet og rike, for at alle folk, folkgrupper och tungemål skulle tjene han hans herredømme er et herredømme som varer till uavgrenset tid og ikke skal forgå, og hans rike er ett rike som ikke skal bli ødelagt. Vad mig, Daniel Landgård, så var min ånd urolig mitt indre på grunn av dette, og mitt hodes syner de begynte å skremme mig. Jeg gikk bort till en av dem som stod där, så jeg kunne be ham om politelige opplysninger om allt dette, Och han sa till mig: i det han i gang med å gjøre tydningen av det hele kjent for meg, med hensyn til disse velgedyrene, ettersom det er fire, er det fire konger som skal oppstå av jorden. Men den aller høyestes helge skal mot ta rike, og de skal ta rike eie til tid. ja, til uavgrensetid på uavgrensetid. Da ønsket jeg å få forlitelige opplysninger om det fjerde dyret, som viste seg være annerledes enn alle de andre, over måte fryktelig. det som hadde tenner av jern, og som hadde klør av kobber, det som åt og knuste og som trodde ned enda det som var igjen med sine føtter, og om de ti hornene som var på døds hode, og det andre hornet som kom opp, og som tre falt for, ja, det hornet som hadde øyne, og en munn som talte store ord, det som så større ut enn de andre. Jeg fortsatt å se da dette hornet førte krig mot de helge, og det fikk overtake over dem.» Inntil den gamla dager kom, och dommen blev avsakt till fordel for den aller høyestes helge, og den fastsatte tid kom da de helge tok rike i eie. Detta er hva han sa. Vad det fjerde dyret angår, så skal det komme et fjerde rike på jorden, ett som skal være annerledes enn alle de andre rikene, og det skal fortære hele jorden och tråkke den ned og knuse den. Och vad de ti horn angår, så är det ti konger som skal oppstå av dette riket. O enda igjen skal oppstå etter dem, og han skal være annerledes enn de første, og tre konger skal han ydmyke. Og ord mot den høyeste skal han tale, og den aller høyeste selge han til stadighet plage. Og han skal sig seg fore og forandre tider og lov, og det skal bli gitt i hans hånd i en tid og tider og en halv tid. Så ble retten satt, og hans særdømme tok de til slutt bort, for å tilintetgjøre ham og utsette ham fullstendig. Og rike og herredømme og storheten hos riken under hele himmelen blir gitt til det folk som er den aller høyeste selge. Deres rike er et rike som varer til tid og alle herredømmer skal tjene og adlyde dem. Hermed er saken til ende. Var meg Daniel angår, så fortsatte mine tanker å skremme meg meget, slik at min ansiktsfarge skiftet hos meg, men selve saken bevarte jeg i mitt hjerte.»